і мертвота та задавнених умовностей. А може і в цьому нещирому словосливстві хотіли перевершити всіх? Сулейман знов був у поході, цього разу проти Угорщини. Виступав із Стамбула в понеділок, 23 квітня 1526 року, в день хазера, коли поля стають зеленими, коней виводять на пашу, а султанський двір переїжджає на літо в Карагач. Перед цим гонці розкалися по всій імперії, передаючи султанський указ спахіям, які володіли царськими тімарами, вирушати в похід на невірних, маючи, згідно зі звичаєм, потрібний обладунок помічних людей, харчів і одягу на півроку від дня хазера до дня Касима. Іти кожному своїм шляхом, щоб на початку липня зібратися усім коло Білграда. Готування було в Стамбулі, по всіх усюдах безмежної Османської імперії. Натирали воском і лоєм повіддя, сушили барабани, точили шаблі, кували наконечники списів, писів, парили і склеювали дерево для луків, виливали гармати, стругали дерево для галер, відбирали баранів, складали в'ялене м'ясо в сакви, сушену садовину, шкіряні міхи, шили знамена. У день Правовірні кидають роботу, йдуть гуляти. на жінка, яка працює у цей день, народить виродка. Тому Роксолана, котра знов була в надії, не вийшла того дня за стіни гарему провожати султана. Прощання відбулося вночі у султанській ложниці, на безмежних зелених простирадлах, на цих зелених луках, де народжувалася її любов, і росла як молода трава. І, може, мала колись і зів'янути, але ще не в'янула, розросталися пагіннями, пазленнями, буйнощами. У квітні йдуть дощі, які вважають священними. Дощовою водою поять хворих, дівчата змивають голови, щоб пишно росли коси. Коли дощі йдуть сорок днів, у народі панує радість. Ріжуть баранів, роздають м'ясо бідним, моляться в мечетях. В день хазира під дощем саджають коло будинків плющ, щоб усі хворощі з господарів вийшли, як плющ об'ється довкола дому. Чи саджала плющ Роксолана? Сулейман виходив із Стамбула в пишноті й блиску, яких не міг затьмарити навіть рясний дощ. Візири Мустафа і Аяс у тканому золотом одязі супроводжували султана. Великий візир Ібрагім весь у самоцвітах і золоті їхав осібно, мов би ще один султан. Двірський супровід, воєводи, улеми, тоді яничари і кінне військо, розгорнувши зелені знамена, вирушали під гурків барабанів, під завивання військових зурн. невтомно награвали древній марш султана Санжара з дикими викриками, що могли б заглушити й мертвого. Де ступить кінь турка, там уже не росте трава. За військом ішли верблюди з скарбницею і святими книгами, слони в позолочених навушниках, коні й мули під в'юками. Тільки на першій ночівлі було розіпнуто півтори тисячі шатер. Ішли слухняно, радо, охоче, бо так надумав їхній султан. Він не водив їх на штурм-фортець, але у походи йшов разом з ними. Був завжди, мов би, перевтомлений. Голова під важким велетенським тюрбаном схилена на довгі Ніби пташині шиї, очі заглиблені в щось потойбічне, наче й не помічають нічого довкола, а насправді зірки до дріб'язковості. Нічого не лишається для них непоміченого, від воїна до улема. Від паші до арбаджії, лиховісно пильні очі загадкового володаря. Дивний султан, брав тільки те, чого не могли взяти його предки. Білград, Родос, тепер Угорщину – Воював тільки з невірними, хоч може й сам ніс у собі їхню кров і найкоханішу жону взяв з них. Справді дивний султан, але хіба можна пояснити вчинки чоловіка, над яким не стоїть ніщо крім вічності й смерти? Хто знає своє призначення? Може, оці походи через гори й ліси, повільне, безупинне, уперте просування кудись і є життя? Не війна то лови. Коли десятки тисяч озброєних, безжальних людей вибивають звірів на велетенських просторах, не лишаючи нічого живого, коли взимку творив лови в околицях і дірне.